هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا لنرفع خير يوجهنا الله تعالى أبنه ورسول الله زاعة لكي قد الله جل شعانه إذا نسمى صلاوات السلام نقصني لله محمد صلى الله عليه وسلم كجأز الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في حلقة ولا تموتن إلا وأنت مسلمون a vi koji vjerujete, bojite se Allahođeru vašanu istinskom bogobojaznostju, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah s.w.t. molimo da nas učini odoni koji ga se boje istinskom bogobojaznosti i odoni koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga s.w.t. da ga sretnemo a da on sadama bulje za dvore. Draga braću, za Allah s.w.t. pomoć večera ćemo nastaviti sa našim predavanjem gdje prije svega smo u tumačenju, još uvijek tumačimo sura ilke, međutim kao što smo rekli i više puta napomenuli da smo govoreći o jeđuđu ja i međuđu da tako kažemo izašli malo iz teme i počeli govoriti uopšte o fitnelucima a među kojima će jedna od posljednjih posl posl tih pitalu ka biti hitna je, dvije ima ziugja. U pršla dva predavanja smo slušali o hadisima Allahovu posanika sallallahu alaihi wasallam u kojima je posanik sallallahu alaihi wasallam nagovijesti i događa je koje će se desiti. I zato smo vidjeli kako su se te stvari koje posanik sallallahu alaihi wasallam nagovijesti u istinu desile onako kako je posanik sallallahu alaihi wasallam nagovijesti. I zato, ako bi pogledali one hadise u kojima posanjih sallallahu aleyhu sallam nagovještava stvari koje će se desiti, vidjeli bi, a to je, kao što smo rekli, od okaza posanstva, da nema ni jedne stvari koje je Boži posanjih sallallahu aleyhu sallam rekao da će se dogoditi, a da se nije dogodilo. U vremenu u kojem je rekao da će se dogoditi. Znači, ako je rekao nekome da je da će tako preseliti, da će mu se to desiti, u istinu mu se to i desilo. Sada, nam da tako kažemo, do velike preznaka sudnjeg dana, postaje mnogo predznaka. I vi ste sigurno čitali o preznacima sudnjeg dana. Međutim, kada bi mi sada govorili o tim stvarima, opštim stvarima koje se događaju, a neke svodnji već spomenuli, kao što sam rekao, trebalo bi nam mnogo, mnogo brati. Međutim, večeras ćemo početi da govorimo o tim velikim predznacima. Međutim, prije toga ćemo spomenuti jedno opšte pravilo da vidimo kako da razumijemo hadise u kojima poslani sallallahu a.s.m. govori preznat masuljih dana. Jer kao što ćemo vidjeti na kraju, da je jedan broj, da ne kažemo veliki broj pravaca, koji se pripisuju islamu, pogrešno razumio te hadise i pogrešno isproveo u samu stvarnost. Pa tako uopšte, da kažemo, treba da znamo, da samo poslanstvo Muhammeda sallallahu a.s.m., jedan od dokaza, jedan od preznaka sudnjeg dana. I da vrijeme kako bude išlo do sudnjeg dana, da će biti sve gore i gore. To jeste da dolazi sve gora i gora generacija. Znači još jednom napomnimo ovu stvar, znači ovo je jedno pravilo, a vidjet ćemo da to pravilo ponekad ima izuzetak, da sve kako bude išlo vrijeme do sudnjeg dana, da svaka generacija koja dođe, da je ona bolja od generacije koja će doći poslije, a da je gora od koja je bila pri. I zato vidimo, u je imam Bukhari, u svom sahihu, imam Tirmizi, u svom sunanu, od Zubaira ibn Adija, da kaže, požalili smo se Anasu, radijallahu ta'ala anhu, Anasu, Anas ibn Marika, wa Anasu ibn Marita, ashabu Allahovu Kusanika, požalili smo se Anasu, radi ga što doživlja od strane Hajdžaja. Od strane Hadžađ A čuli smo, možda u prethodnim predavanjima, koji je bio Hadžađ i Bni I vidjeli smo kako jedan od celefa kaže da su izbrojali koliko je ljudi pobio Hadžač, koliko je pobio nakon što je uhvatio. Nešto ih ubio u sukobima, pa kaže došlo je 120.000, ili kao što je došlo u toj predaji. Pa kaže poželili smo se NSU radi onoga što doživljavamo, radi onog zuluma, koji dolazi od strane hadža pa enas radi Allahu ta'ala anhu rekao, isbiru. Kaže, saburajte. Znači, subhano, pogledajte, jedna riječ koja je jednostavna i koju mi kada čujemo, mislimo da smo tu stvar shvatili, da to znamo, da je to jednostavno, međutim pogledajte, ovdje kada se žele ashabu Allahovog posanika pa sallallahu alaihi wasallam, nije im održao neki veliki govor. Niti predavanje od sati vremena, niti od po. Nego im je to odgovorio jednim Pa im kaže, anas, isbiru, saburajte, budite strpljivi. Fa innahu la je ti zamanun. Kaže, neće doći vrijeme, illa levi bađdahu šarun minhu, Kaže, jer kaže, neće doći vrijeme, a da ono koje će biti poslije tog vremena, da nije gore od Boga predhodnog. كي حتى تلقوا ربكو ما سيتأكوا دو كنسرة نيتسوه يقول إنه كريه أنس الله تعالى عنه سمعته من نبيكم كي يقول إنه تشعروا ودوشك بسلاميك من الوقت أن نعرف هذا الحديث ونحن نرى أنه يدلس لذلك يقولون أنه يحجج وحججج حججج ابن موسف وحججج ابن موسف وحججه في منذ تحديث Znači kroz istoriju je bio tako da kažemo namisnik v raznim područjima za vrijeme Emevija međutim bio je veliki zulmčar. Bio je toliki zulmčar da je ubijao i malovožavao ashaada Allahovu Kusanika sallallahu alayhi wa sallam. I zato izom hadisa prije Sega vidimo da od Anas radi upučuje tu generaciju da kažemo na sabon i na jedan optimizam. Znači da znaju ono što je zadesilo, da nije najgore. I to je nešto što je potrebno danas nas nama. Danas mi, bez izuzetka, sigurno je kada sjedimo, međusobno i kada pričamo. govorimo o tome kako je teško vrijeme u kojem živimo. Kako je teško vrijeme da čovjek održi svoj gru. Znači, sjednom bio čovjek na fakultetu, bio čovjek na poslu, bio čovjek na stranstvu, bio čovjek ovdje, svi govorimo kako je teško. Međutim, pogledajte ovdje. I oni su imali te iskušenja. I u prezhodi predavanja koje smo slušali Vidjeli smo šta se je tešavalo Ashabima Allahovog posanika Sallallahu alayhi wa sallam A <coughs> mi Allahu šanuhu, Mi je nas zadisalo to iskušenje Da smo ligli ruke I da kažemo da smo uperili oruž jedi protiv ruke Međutim to iskušenje Zadisalo ashabima Allahovog posanika Sallallahu alayhi wa sallam I zato vidimo ovdje da nismo jedini Koji smo zaprali iskušenje To je stvar koju čovjek uvijek drba Da napominje sebi i da će doći vremen koje će biti gore. I da je prethodno. Bilo također vremena. Jeste generacija kao generacija bila bolja. Ali bilo ljudi koji su najlazili na gore. I zato kad bi pogledali samo Hadža, Džibni Usufa. Ono što je on radio. Međutim, pročital njegovu biografiju. Biografiju tog zulumčara, ali sa Fikhom. Sa razmijevanjem. Izašli bi sa velikim poukama i porukama. Izašli bi sa velikim poukama i porukama kakav bio Hadžaj, kako su ljudi njegov fitnjeli doživljali. I zato je zabelježio, večera, što ma samo jednu srci tira od Hadžaj, ko je zabelježio ima muslimu srce, jednu podužju predaju, od ebu u A to je predaja, u kojoj se kaže, to je srci događa, i zato oči mogu ga pripričati, kada Hadžaj ibn Uusuf ubio Abdullahi ibn Zubaira. Nadal koji bio Abdullahi ibn Zubair? Bio je prvo dijeta, koje se rodilo posle <coughs> hijjri. باب بيوكو صهيه رضي الله تعالى عنه صهيب ابن عوامه مايكو ابي ركو اسمع اسمع شهرك بكر ذاك بكر رضي الله تعالى عنه بروديتك اشراط له بعد الهجره يدمنه سوقه وصنيق صلى الله عليه وسلم وصنيق صلى الله عليه وسلم وينتني تحنيك ناجيون وسرعه ديته سهرهم كداشه كدا إذا كدا عمر سين يزيد بن الخليفه مجوت المسلمين يشتي يزيد بن زهليفه. لكن نيهتي عبد الله بن زبيره كبيو مكي. يا عبد الله بن زبير ينادينا تشه برهلاتيو تو. مجوت يم يزيد مو يرسلوا جيشو. لكن يجي اس عبد الله ابن زبير ساكريو بيو حرب كداو بيو عبد الله ابن زبيره رازا بيو غايو مكي كداو بيو عبد الله ابن زبيره رازا بيو غايو مكي اكي جيسو ام حديثو دا برولازيو ناتشي بيو رازا بيو گلوصو برولازيلي ناتشي ميرتو غا رازا تو دا غا لودي بيلا دا يده بودي ايبرت اكي سيجا اوزو ايباتيو غا اوميزا اري بااتيو غا Među kaborove židova. Znači ovdje Allaho alem, i ako je umetno, dači možda dvudi, koji su prijatel u živima. I teda para njega prala se Abdullah, uh, Abdullah ibn Umar. Para njegovog tijela i nazivava mu je Salam. Govorio mu je As-salamu alayke Hubeyb, khube, As-salamu što bio nadima k Abdullah ibn Zubeyra. I govorio mu je, zar ti nisam govorio da to ne radiš. Zar ti nisam govorio da to ne radi, zar ti nisam govorio da to ne radiš. Kada je do Hajđaja došlo to, Načesto govorio Abdulah znači da su ljudi su osjećaju, znači da ljudi pa žale za Abdulahom ibn Zubajrom. Poslao je ponjako u Mumbai, koja je tad bila stara žena. Esma, ibn Abi Bakr. Ko je čezala kako? da pojas. A kazao što je mala ko sebe koji čuvao nje nogice u drugom je nosila hranu, postariku Abu Bakr radi Allahu ta'ala. Izato je bio na Ahmedak, ibn Nitaq, Nitaqai. Međutim, ti joj da joj ponizi. Znači, pogledajte kakaj bi u zunčar, ti joj da ponizi majku Abdullah ibn Zubeyra, koja je bila ashabika, kćerka Ebu Betra, žena Zubeyra, radjel Allah. Pa joj je rekao, dođi, dođi me gdje Pa ona je rekao, neću. Odvijela je da mu dođi. Jakub je sina i to uradio što je uradio. Pa je hađađađi ibn Jusuf rekao, poslao, kaže, ili će dođi, ili ću kaže poslati lj Kaže da te vuku za tvoje rogove. Aula aba' athanna alejke meni ashabu ki bi kurunit. Pogledajte kako esma... se obraća. Kome Esma bint Abi Bekri? Esma. Obraća se tu ashabiki. Kaže ili će poslati onoga ako će te vuku za tvoje rogovi. Znači kako je se obraća. Pa ona odgovara. Kaže pošali, pomeni onoga ako će me vuku za moj rogovi. Ali ti neću do oči. Kada je, je došao njoj Abdullah ibn Zubayd na megi. U hađa džibni usuf je njoj došao na i kaže, jestli vidjela šta sam samo radio s sa Allahim na prijateljem. Misle čina, njenog sina, Abdullah imin Zubaira. Pa mu kaže esma. Kaže mu, la kad avsadta aleji Kaže, ti jis mu, s tim što si učinio, pokvario jis mu njegov dunjaluk, Pokvario jis mu šta? Njegovnu dunjaluk. A kaže, on je tebi pokvario tvoj ahiret. A on je tebi pokvario tvoj ahiret. I kaže, bio je sin, Kaže, a znala sam ga samo ka unga, koji mnogo posti, koji mnogo klanja, koji država rodbinske veze, i tako da. Znači, pogledajte vremena, pogledajte vremena, pogledajte izkušenja, koga bi izadestile koga, jasnabe. I zato u tome, kad dolazi, u tijim danima, dolazi enes i I kažemu, šta da radi? Žalijemu se. Pa im kaže NS-u, i Izbiru. Zaburajte. Budite Čuvajte vjeru, ne vi izazivati još očitno. I kaže, neće doći vrijeme, a da ono koje je poslije, nije još gore. I tako oči sve do sudnjeg dana. Sve generacija, generacija, generacija, sve gora gora. I zato kao što ćemo citirat hadise, znači sudnji dan će zadesiti one ljude koji ne govore Allah Allah. Načitim dom, sad možemo da postavimo pitan. Naprimjer, kažemo, hađađi i se pojavio. Ima imamo za Omer i Abdullaziz, za toho prave dnoga, Dobro, ko je prvi, ko je prije koga je bil? Hajdžad ibnios. Prvi je bio ko? Hajdžadž. Poslje toga došlo ko? Omer i Abdullaziz. Dobro, kako razumijete ovaj, ovaj sad hadisu? Znači, Hajdžad ibniosu bio uličenje na pravde kroz istoriju. Knih je, je zapisala u knjigovi zloči. Poslje toga došlo, poslje njega došlo Omer i Abdullaziz, koji bio uličenje pravde. Znači, oživio vrijeme na koji su bila prve generače. Kako sada? Nazumite ovaj hadis. Nazumit ćemo taj hadis, ako se vratimo ono što smo rekli, da se ovdje misli na generači, na vremena uopšte. I zato ako bi pogledali zude i ulamu za vreme hađađa, vidjeli da su veća bili ulama i pobožnija od uleme koja je došla za vreme umirno plazizak. I zato sve tako ide vrijeme. Međutim, izuzeta to su Stvari koje ćemo spomenuti. I zato kako budu tako išlo vrijeme. Doći će vrijeme kada će Allah izdignuti Kur'an iz srca prsi. I iz, iz prsa ljudi. Znači doći će vrijeme kada će Allah izdignuti Kur'an. Znači neće biti Kur'ana ni napisano, neće biti u prsmanju. Za jednu noć. I zato je doslo u hadisu koja je izabiljaž ibn Bađa u Somsunanu. Hadis je u radostu. Od Huzajfa radijallahu ta'ala anhu, da Huzayfa, radijallahu ta'ala kaže, da Huzajfa radijallahu ta'ala kaže, kaže će ići, odlaziti, habati se. Znači isto kaže kao što odjeća. se kaže ono gubi, derese, se. Znači tako će gubiti. Kaže islam će nestajati poput odjeće. Kaže se dok dođe vrijeme, kada će u jednoj noči nestati Kur'anem. Kaže, tako da na zemlji neće ostati ni jednog ajta iz Allahove knjige. Jednog ajta iz Allahove knjige. I kaže, u tom vremenu ljudi neće znati ni šta je namaz, ni šta je post, ni šta se obredi hađa, ni šta je sadak. Ljudi neće znati. Kaže, ostaće će samo generacije ljudi. Ovo se govor Huzajfe. Kaže, stari i nemoćni ljudi. Koji će govoriti. Brate, pažu se na ovom. Koji će govoriti. Zatekli smo naše pretke kako govore riječi i mi govorimo. Zatekli smo i kako govore la ilaha illa la. Znači, pazite, kako je vrijeme? Znači, nema Kur'ana. Ljudi ne znaju šta je, ni namaz, ni post, ni ništa. Međutim, zatekli su svoje pretke da govore la i oni tako govore. Međutim, govore shodno onome što znaju. Znači, vjeruju da ima Allah i govore la ilaha illa Znači, ono što oni znaju, to je sprovode u praksu. Međutim, nemaj znanjenju namazu, dio će mi. I kaže, govorimo te liječe. Pa jedan koji je tu slušao, koji se zoveo sila ibn Zufar, koji je slušao uzeif radi Allah ta la'an. Ja te na Kaže, uzeif. Kaže, dobro. A šta će im, kaže, koristiti la ilaha illa kada nemaju namaza, kada nemaju posta, kada nemaju zakata, kada nemaju obreda. Pa kada je to čuo Huzajife, okrenu glavu od njega. Kada to čuo Huzajife, da mu kaže štačim korist, štačim korist, la ilaha ilala, okrenu glavu od njega. Onda mu okrenu i kaže, tunđihim minan nar, tunđihim minan nar, nar. okrenu se Huzajife prema njemu i tri puta mu reče. Kaže, to će jih od odva tre, to će jih od odva tre, to će jih sačuvati odva tre. Čuva jedan ču hadis, koju e, uistinu zaslužuje da malo na njemu ostane. Ovo je hadis koji govori o vremenu koji će doći. Znači, jer kao sam da vidjeti, da će sudni dan doći, da niko na zemlji neće govoriti Allah, Allah. Znači, ovo će biti posljednje generacije, tako da kažemo ljudi koji išta znaju uzvišeno Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mađudim, pogledajte ovdje dijalog izmađove dvojice iz generacije Salaf. A da bi... Vam rekao našto hoću da obratimo pažu, da se vratimo jednu stvar. A to je, kako ehli sunnet vel džemaat poima iman? Šta je iman kod ehli sunnet vel džemaat? Iman kod ehli sunnet vel džemaat vjerovanje srcem, izgovaranjem jezikom i treća stvar? Djela. Treća stvar su djela. Zalutale su dru drugi pravci, drugi sekti, koji imaju drugačije poimanje imana su zaluta, i zato imamo haridžije, imamo murđije itd. Mađutim, dobro da se obratio malo pažnje na dijela. Draga braćo, dijela su sastavljene dio imana. I zato onaj koji potpuno ostavi dijela, koji nema nikako dijela, koji ostavi dijela kao dio imana, kako lama to naziva djensu la amel, ne može da bude mumi. Znači, čovjek koji potpuno ostavi, ostavi dijela, ne može da bude vjednik. Znači, može li neko Može li neko, brate pači na to, da zna da će ga Allah kazniti tako i tako, a i onda da zna sve to i da posto ga nema baš ni, ni malo ni jednog dobrog djela. Saj čovjek ne može da bude vjerni. I zato s druge strane, možete li da dolaze ljudi po saniku, sallahu alaihi sallam, da mu kažu, la ilahi illallah, muhammed rasulah, ali nećemo ukladjet, nećemo postati, nećemo ništa, i bićemo ćemo vjernici. To je ne nezamislivo. I zato pogledajte Kur'an to. Znači se kaže, pogledajte kura od početka do kraja. Uvijek vjerovanje i djela, vjerovanje i djela, vjerovanje i djela, vjerovanje i djela. I zato pogledajte, oni koji vjeruju gajim i namaz obavljaju im. A ako se pokaju i namaz počne obavljati, onda su vam braće, braće povijeli. I zato u kada je govorila o meseli, a o tom odne govorim jer i tu kažemo da ima razilaženje, o ostavljanja namaza, vidjet da veliki broj u Lema rekao da je samo ostavljanje namaza s objeđenjem da je nama o zobređa da to kufr, da to arvijersa. I to je niše veliko, da salafa. Imam Ahmada, i da u gledanje, kaže da je to koncenzus bio ashab. Međutim, međutim. Pogledaj šta izome pradaje možemo razumiti veza Da Znači možemo razumiti da su ta djela, da to bilo obšte poznato kod ashaba da su djela sastavni dio imana. Jer ovaj sela koje učeniku zaife, čudi sa tobe. Čudi se kaže, kako će uspjeti ljudi koji nemaju dijela? Nema namaza? Nema, kako će uspjeti? Pa mu kaže Hoseyfe, uspjet Zbog čega mu? Da li sada Hoseyfe smatra? Da li sada Hoseyfe smatra dona i koji nema dijela uopšte, da čuđu? Žen, ne. ne. Nego će doći vrijeme kada ljudi neće znati. I to njihovo neznanje će im biti opravdanje. To njihovo znanje, neznanje će im biti opravdanje. I zato šeho Islam, i mu taj mi je, da mu sada le. Kad govori s ovim petvom ovim hadisu, daje uistinu jednu veliko opravljanju. A to je kada govori o ljudima još u, u njegovom vremenu, koji žive u mjestima i sredinama u kojima nema znanja. I kaže ti ljudi, i čak navodi neke sekte, i neka njihova djela, čak seđu nekom drugom ili neke druge stvari kuhna, kaže Allah najbolje zna, ako su u neznanju, to i može biti opravdanje. I onda navodi ovaj hadis. Jer je samo znači, ono što znaju, spravljati u praksu. I zato kada saberemo te stvari, vidimo znači kako ljudi mogu biti, može neznanje biti opravdanje. Međutim, ovdje imamo jednu drugu stvar. Znači, a to je kada govorimo djelima. Da moramo razumjeti, važnost ove misle. Allah vas na A to je neki ljudi suzeli da kažemo mesele pitanja propisa koji ostavi namaz i tako da je sredstvo da ljude jedva dočekao da ljude proglašavaj na vjernice. I zato dođoć ha, ti ne prijaš ti si na vjernici. Međutim kaže mu to tako se osmije se, no kada mu kaže kolega obrade središta, Allah dželle šanu sećuba. Je poslanislam sallallahu alejhi ve sellem, tako govori ljudi, mamičkao su stavnici stavni, stavni, vakrei. Jel tako poslanislam sallallahu alejhi s nekim nek im rahatukum. Allah dželle šanu sećuba. Wa tebolis di sektor. Međutim s druge strane moramo vidjeti Važnost je vijela kada je upitan ljudi koji se nalaze oko nas. A mi ponekad, kada prema svojoj rodbini postupam. mislimo ono, hajde ako kažu la ilaha illala muhamdu rasulahu, bit će je spašeni. Ljudi nema nemaju namaza, nemaju ovoga, nemaju ničega, nemaju ničega, mislimo, hajde, bit će spasen. spašen. Kako će biti spasen? Allahu nikada na sviđu nije pao. I zato to je pitanje naše svijesti, gdje se moramo truti da te ljude pozivamo. Gdje se moramo trud da te ljude pozivamo i kažemo kako će onaj kako će onaj koji nema nikakvog djela biti vjernik walla subhanahu wa ta'ala. I zato kažem, međutim, ne uzimamo ovo kao sredstvo da govorimo koji je vjerniji, koji je nevjernik, jer Allah najbolje zna, znači da u raznim sredinama i u raznim okolnostima, znači ljudi mogu imati opravdanje, opravdanje u svom u svom znanju. Zatim kao što smo rekli jeste kao što isabile žima Muslim od NSR Anhu, da kaže po sanih sallallahu alaihi wa sallam la takumu sa'atu ala ahadim ya kulu Allah Hadis muslimu, od Ebu Hurey, od Enes ibn Malika, kaže nas upče sudnji dan, a na zemlji neće biti niko ko govori Allah Allah. I to smo već rekli. Također o tih stvari će biti da ljudi, da će dođi vrijeme kada ljudi na zemlji neće obavljati hajj. Znači hajj će prestati. I ne samo da će prestati, nego će kaba također biti porušena. Znači ti ljudi, كي أفرو اشتكاظه. إذا أصبحت جمع بخاري أدبو سعيدة الخضرية رضي الله تعالى عنه هديث وكوين بساني صلى الله عليه وسلم قولي لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج مأجوج كما يحج من أمره بعد يأجوج مأجوج كما يكون في الدنيا كي يأجوج مأجوج ويأجوج ويأجوج ويأجوج ويأجوج وجئت يديه والصني صلى الله عليه وسلم قال لا تقموا حتى لا يحج البيت ارسوني دا نيتو استوبيتي صدخ ندوجه време када ljudi ne mogu da haj dž هناك حج الله تعالى عنه ده الله عليه وسلم بيديو الله جل كاجي يخرب البيت ذس بيقتين من الحبشه كاجسروش تشكابو چوبيك ذس بيقتين تا كوسوزو كاجا من الحبشه ابيسينكس چوبيكيس حبشي ابيسينو ودركو ام حديثو كيزابيلا جابو داوود وعبد الله بن عمرو العاص وصلى الله عليه وسلم كاجي كاجي як кажа кабу наче срушити осім чоловік з усвоїх отяни йсхаба ще диско езабія جماعه احمد وصومسند وعبد الله بن الله تعالى الله عليه وسلم كاجي كاني انذر اليه صلى الله عليه وسلم كاجي تaje као да садагда мнига као да Krivi noga, jen kudua hađaran hađaran, kaže se kamen po kamen skida sa njih. kamen po kamen skida sa njih. Sa čega? Sa kavi. Znači, tako ruši, tako ruši kapu. Međutim, kako to sada razumiti? Da kažemo? Zrman, ove stvari razumijemo kada razumijemo se ove događaje koji će doći. Ove događaje koji će doći. Allah je l-ašanu uče, kao što je hadis u muslimu, pa Isa radijalullah ta'ala anha ukome poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže da Isa radijalullah ta'ala anha kaže poslaniku sallallahu alayhi wa sallam kaže neće nestati dani noć to jest neće proći dunjam kaže sve dok ljudi ponovo ne počnu obožavati Lata i Uzat znači božanstva koji su obožavali u džahilijetu sve dok ne počnu obožavati Lata i Uzat pa Isa radijalullah anha kaže kaže poslaniku kaže kako to poslanič Kaže, ja sam mislila, kada sam čula ajet. A to je ajet, on je poslal poslanika sa istinom, da u veru uzdigni, pa makar ne bilo po voli nebija Kaže, ja sam mislila, da je to potpunost. Znači, da će vera uvijem biti. Pa kaže poslanik, sallallahu alayhi sallam, kaže to će biti, koliko Allah hoće da bude. Misli se sve do predsudni dan. A kaže, on da će Allah, znači hadisu muslima da iši, onda će uzvišenje Allah, kaže, poslati liep vjetar. Liep vjetar kaže koji će uzeti dušu svakog onoga, u čijem srcu bude koliko zrnogo rusce odhajir. Pa će kaže ostati najgori ljudi i kaže vrat se svojim prijašnjim vjerom. To jeste obožavanju obožavanju. I te če ljudi zadesni slođenja. Te če ljudi zadesni Dobro. Rekli smo da ovo pravilo o vrijeme kako ide, da ima izuzet. Šta izuzetak tome? Izuzetak su prije svega da kažemo grupe i oni reformatori koji smo spomenuli koji je zabilježio Ebu Dawudu s ovom sunanu da poslaniji sallallahu a.s.v. kaže zaista će Allah svaki godina ljudima skrati nekoga koji će domiti vjeru to nije poslaniji nije nečito, nego čovjek ali sa kojim će Allah poboljšati vjeru i nema sumnija da ono vrijeme i njegovi ljudi oko njega njegovi učenici Ljudi nego vrijeme da će biti bolji od generacije prije. Mađućim to ne znači, na činak smo da je prvo da će generacije kao generacije uopšte na dunjavluku biti se gore i gore. I zato mi, ako pogledamo, alhamdulillah sada smo mi na vjeri. Epoha sada omladine koje ima, koja dolazi u džamii. I družimo se zajedno. I slušamo tepsi, slušamo hadis. Mađućim ako pogledamo generaciju koja je bila prije 100 godina, nema sumnje da je bila generacija koja je bila bolja od puta. Uopšte. Te što ljudi svakog Svaki vakar se klanju. Danas pola džamija pozatvara, ali to pola što se ostali nekoliko se vakar taklanju. Znači vidite kako je generacija kao generacija bila puno, puno bolja nego što smo mi. Međutim, to ne znači izuzetak onoga što je postane nego vijestio da će se obješavati. Znači, nadam se da smo ovo razumili. Drugi izuzetak jesu veliki predznaci sudnijeg dana. Prat pažnje še. Drugi izuzetak, tome je pojave koje će se desiti pred A prva ta pojava je dolazak mehdi. Prva ta pojava je dolazak mehdi. Allah će poslati čovjeka čije će ima biti Muhammed, sin Abdullaha. Biće poslanikovog, poslanikove loze, potomak Hasana, radi Allahu neće biti poslani, neće biti, imati neke posljednje stvari, bit će čovjek kojem će Allah dželašanu dati vlast I, i bit će na zemlji sedam godina. Tada će doći Isa, alaih salam. Znači, ta njegova skupina će zateći Beđave, najveći iskušenje. I tada će doći Isa. Tako da će se oni naći svi u isto vremenu. I tada će također se pojaviti ja, džuđi, ma, i Iznamo da će Isa Naci da će biti Dajjala, i zašto kođer sa da će u njegovo vremenu nesta također biti u narod, znači o kojem ćemo sljedeći put govoriti to je Džu'dž Meduć. Naci to Isus zet. Međutim kada se to završi ta vladavina, znači vraća ti će se ljudi u potpuno džahilijetu, to je malo prispomenu. Međutim prva ta pojava jeste dolazak mehdije. I zato ćemo govoriti. Spominjemo nešto reći o mehdiju, da vidimo ko je. Jer to je stvar kao što vidimo, znači nešto što je, prije svega moramo reći da veliki broj ljudi malo to poznaje, ne poznaje dovoljno, drugo to je stvar vezana za Kidu. I svaka stvar koja je vezana za Kidu najbitna. Znači ova stvar, draga vreća, ili je od preznaka sudnjeg dana, a znamo da je od ostalni, od stvari koji su sastavnih divak i devjerovanju sudnjeg dana, i u preznake sudnjeg dana, i zato je to stvar koja je mnogo bitna. Jer je kada imamo ljudi, da kažem, imamo jedan broj ljudi koji poriču mehdiju. Znači, kroz išto Islama se nije pojavilo pravaca koji su poricali dolazat mehdije. Znači, možda se prenosi jedno ili dvoje da je bilo. Međutim, danas veliki broj, da tako kažem, intelektualaca, ovih malo modernista, poriču mehdiju. I kažu svi hadisti koji govore o mehdiju, svi su hadisi slabi ili lažni. Znači, nema mi hadisa o mehdi. Iako ćemo vidjeti da je islamski učenjaci, da se Hadisu Mehdi prenosi od 20 nekoliko ashaba, da je 38 ili više sakupljača hadijskih izbirki, da su spomenuli Hadisu Mehdi, da je preko 10 učenjaka hadisa ocijenilo te hadise kao vjerodostojni, neki su rekli da sto mutavatir hadisi, najjača ocjena, međutim, jedan broj modernista je danas poreklo te hadise. Ne treba da se čudimo, jer rekli, poreću Hadisu Buhari i drugim sanima, znači taj pravac da nas Allah zršano sečeva o takvom pojimanju vjeru. Drugi nije da poriču, nego svakako razumiju. Drugi nije da poriču, nego svakako razumiju. I zato ćemo prije svega navesti nekoliko hadisa o Mehdi, pa ćemo poslije toga spomenuti u Prije svega da kažemo da postoji u istinu veliki broj hadisa o Mehdi koji nisu radostavni. Međutim, veliki broj tih hadisa, od delike negdje možda imamo oko desetak, manje, Hadis koji sređo. Izato vas savjetujem između ostalih da se vratite. i Safet da ga læzo sam nagradi, gradi i imate u ono bo nije govoriti pitanje odgovori fetva. Nač pitanje vezano za dolazak Mehije, gdje je spomenje izvore, govori to sam hadis koji je sa. sa Naučite strana između satja, isto da vas savjetujem da se na tu knjigu, da se na tu knjigu vratite. Kao što zemlje koristi priku da on kaže bracio. Da Allah nas gradio. Moramo biti mladi na koja mnogo čita. I zato čitajte, ali prije svega čitajte akaidske knjige. Znači, stvari koje su vezane za akidu, za vjerovanje, jer je to osnova svakog muslimana i muslimata. A dana ćemo, nažalost, naći ljudi koji poričuju i no, u smisli smijavaju se, kažeš akidama, kaže, ko da ne znam kako da vjerujem u Allah subhanahu wa ta'ala, međutim, kažemo, ipak, najvažnija stvar kada čovjek uči jeste akid. Od tih hadisa, jeste hadis koji je zabio ževu Davud, što je, isključite. isključite? Samo tu prični taj. Oti hadis a hadis Kašbijaš Abu Da'ud smotol prozo. Može. Kur'an je doz. A samo malo. Oti hadisa je hadis kojeg je Abu Da'ud i Tirmizi u svojim sunenima Od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu da poslanicu sallallahu alejhi ve sellem kaže kada bi od dunjala kao ostao samo jedan dan. Sve osim zadnji hadijez koji smo me stira, oko njega poslije razvijes. Da poslije ništeljala Allahus. Kaže, kada bi od unijalaka ostao samo jedan dan, Allah bi taj dan produžio. Toliko da u njemu pošalje čovjeka. Da u njemu pošalje čovjeka iz moje porodice. Čije će ime biti kao moje ime. I ime njegovog oca će biti kao ime mog oca. Kaže, zemlju će ispuniti pravdom i blagostanjem kao se bila na nakratko. Načemo jedan jedan od tih hadisa. U drugom hadisu koji je također Nabi rekao Abu Davud i Tirmizi, Rabi Said al-Khudri, posali sallallahu alejhi ve sellem, gori je onaj u islamu. Načivideo ćemo da posali sallallahu alejhi ve sellem ostavio ostavio dovoljno znakova da čovje koji se najanje u vremenu Mehdiya da ga može prepoznati. Da ga može prepoznati. Pa tako posebno sallallahu alejhi kaže: "Al-Mehdi menni". Ja je Mehdi odmene to je zmog, potomstva kaže, ađela lđabha kaže, ima izrazito ima veliko čelo znači, nije da je čelo bez koste nego ono na početku nema znači, kao se ima ljudi tako da mu čelo izgleda, kao da mu čelo izgleda veliko ađefel anfi, kaže veliko genosa veliko genosa, kaže spunče zemlju pravdom kaže, jemliku saba senin, kaže vlada čezemljom vlada čezemljom sedamlju قدين اذكر ابي اشيو تاكوجه ربو داوود وموسلمه رضي الله تعالى عنه وصني الله عليه كان المهدي مني من من ولد فاطمه يا مهدي قدمنه من potomstwa ocinowa fatime ocinowa fatime u drugie predaje doslo tacznie da potomak hasana radjalallahu taala anhu dali potomak husayna ledogaj potomak hasana od ali radi Allah taala anhu posali sallallahu alejhi wasallam kaje al mahdi minna ahli al bayt kaje mahdi od nas od ahli bayta iz naše poroce, se posanikuo potom se posanikuo porode po kaje uslihu Allah fi leilati kaje Allah će popraviti njegovo stanje u jednoj noći to jest Allah će da u jednoj noći <coughs> da da napreduje da napreduje da ga ljudi prihvate da napreduje njegova vlast tako je oti hadisa je došlo Znači da će u njegovom vremenu biti veliko blagostanje, znači da će ljudima davati, da se, znači davat će neće sam znati, odnosno neće ljudi znati koliko, koliko daje. Imam Bukhari i Muslim zabiražili hadis u svojim sahihima od Ebu Hureyda radijallahu ta'la anhu posani po sanih sallalahu ja kaže, kako li će vam biti kada dođe Isa, kada dođe Isa sin Marijemin, a kaže, imam će biti jedan od vas. Imam će biti jedan od vas, to jeste jedan od vašeg ummeta. odje se misli na počast umeta. Znači da će doći Isa, doći Isa, salam, kada siđe iđe, koji uzvignut, i kranja će za muslimanima, međutim neće on biti imam, nego će imam biti jedan od ovog umeta. Znači iz počasti, kao što ćemo vidjeti doma. Pa je tako je zabilježio Haris, neko je zabilježio Haris ibn Abi Usama i svoj musnadu i sakopljajuće i svoj musnad i svoj musnad poznat međutim Şeyh Albani reko za u predavida Isahi takođe reko ibn Al-Qayyim, još prije njega a to je da kaže po sani sallallahu na sallam doći isa spusće se isa. Isah Fyakulu amiruhumul Mahdi kaže doći Isah njihov emir to jeste Mahdi u predavi kaže njihov emir to jeste Mahdi reči Isahu Dođi da nam klanjaš. Izvoli, znači, budi ti, budi ti, imam. Pa će mehdi odbiti i reče, vi ste emiri jedni drugima, znači, ispočasti prema, ispočasti prema ovome, ispočasti prema ovome ummetu. Znači, spomnio sam vam da je jedna od, da kažem, čudni stvari, koji su spomenuli učenjaci, koji su bili fanatici mezheba, jer je da su spomenuli razilaženju svojim fikskim knjigama, kažu, kada dođi Is. A. koji će biti mezheba? Hoće li biti anefiskog, hoće li biti šafiskog, hoće li biti handaliskog, hoće li biti maliskiskog? Znači da kažemo stvari koje su, su čudne. Zatim sljedeći hadis je, rekao sam u kovog hadisa postoji spor. Jedan broj li me kaže da je dajif, drugi kaže da je vjerodostojen. A to je e, hadisu koje, koje izabiliži ibn Mađa u svom sunanu od Saubana, gdje se kaže mjesto odakle će doći Mahdika. A to je da će doći sa istoka. Tačnije iz Khorosana. Khorosan je danas gdje? Znači, od gdje je danas Afganistan, Iran, to se područje zvo, zvalo Khorosan. Pa kaže, posanji sallallahu a sallam kaže u hadisu, znači za ovaj hadis kaže da postoji spora oko njegove radoste, ište Abdul Muhsen Abad i još neki drugi, ovaj hadis smatrije radostno i njim. A to je da kaže posanji sallallahu a sallam, pobiće je se trojica vladara. Pobiće je se trojica vladara. Kaže, si će biti sinovi vladara prije njih. Pa kaže, nijedan od njih neće biti vladar. Pa će onda, kaže, doći sa istoka crne zastave. Pa će onda doći sa istoka crne zastave, koji će ih pobiti? Znači, ta vojska će ih pobiti. Sa crnim zastavima, koji će doći sa istoka. Pa kaže, poslanih sallallahu a.s. Kaže, ako to vrijeme zateknete, fa baji'u'u. Kaže, pokorite se toj vojsici. Dajte joj beyu. To jeste, ti se gona pogovornost, jer je kaže to halifa Mahdi. Jer je to halifa Mehdi. Da Dačevo su klinike hadisi koji su došli, o kojima se govori Mehdi. Mahdi. I možemo vidjeti, jeste, da će biti poslanikov, znači iz poslanikove loze. Da će mu ime biti Mohamed. Njegov otac će se zvati Abdullah. Biće potomak Hasana, rabijallahu ta' l'an. I danes, alhamdulillah, danes umme tome zna koje je potomak Hasana, koji znači, je se Hoseyna, o vodi se računa o Timsan. Prethodno je nekada, dok je bilo hilafet, bila posebna institucija koja je vodila računa o, o potomcima poslanike, sallallahu alaihi wa sallam. Zna zbog čega? Zbog čega je bila ta institucija? Zbog čega? Ne samo zbog toga, rad jednog propisa. Znači, oni ne mogu da uzme sadaku. Znači, oni ne mogu da uzme i sadaku. Zato se je vodilo računa o njima. Znači, ko da Hasana, ko je da Hoseina, ko je da Muhsina, i tako dalje. U stvari, ako ima još od drugi od drugih, ako je bilo. Međutim, na čovu osu vidimo ovdje opisi koji su došli od oko Mehdi. Ova stvar je veoma bitna. Jer vidjet ćemo stvari koje se dešavale kroz istorij vezano za Mehdi. Prije svega rekao sam, veliki broj ljudi danas sam poznao u svom Mehdi. Da sam ljudi, kada kažeš Mehdi, misli odmah vezano za širu. Druga stvar rekao sam to je stvar vezana za akid. I ja akidala vas na gradio, znači to je stvar, znači ne može omladina da bude omladina bez kide. Treća stvar zato što imamo kroz istoriju pravaca koji su pojavili, koji su imali svakako satani medija. Prvo satanje, redismo i koji poriču. Drugo svatanje imamo satanje šija. naprimjer kod šija je mehdi rođen, znači on je već rođen. I rođeno je prilike prije 12 vijekova, 12 stoljeće. I još je živ. Međutim, saklija se i oni ne znaju gdje. Samo neki posebni sekretari kontaktiraju sa njim. I zato on je, pomišljen Šija, 12. imam. Sin 11. imama. Rođen je 256. godine po Hidžeri. I kao dijete se je sklonio. sakrio I Šiji dan danas vjeruju znači jedan tunel, jedna vrata iz kojim će izaći njiho Mehdi. I kažu, živi i dan danas. Međutim, će pred kraj svijeta. <coughs> Svari, kada dođe ovo vrijeme, izaće, izaće Mehdi. Zato je kod njih Mehdi, 12 di, 12 e, Normalno, ova sada, kažemo, smiješna. Zato što vidimo, zato, pogledajte, zva, 12 svijekova živi Mehdi. Druga stvara, koji je to Mehdi, kako može da gleda ummet, da se dešava ummetu, jer videli smo da će Mehdi doći šta? Znači da ispuni dunjalu pravdom, a kod njih Mehdi gleda, Znači, gleda ljude kako se ubijaju, kako ovo, i ništa neće ni da poruči. Znači, da da neku poruku, da da neku poruku ummetu. I zato e, šehovi naši da je Allah nagradlji, koji su so raspravljali sa, sa šijama, da kažemo raspravljali su, ma na malo da kažemo no, sa posmihom na ovu stvar. Pa jedan šij kaže, jedan šij kaže koji je raspravljala sa njima, kaže, ako vi dovedete mi samo jednog čovjeka, koji je vidio u mediji, kaže, ja ću ima Sam jednog dovedete, kaže čovjeka, da vidim Ko je pričao sa Mehdiom, kaže, ja, ču, ja kaže, odmah postavim šija. I kaže, sigurno to je bilo u jednome televiziji, i sigurno će, kaže, veliki broj ehli sunnete za mnom povest, i kaže, postat ćemo A kaže, pošto to ne učinite. Tekođer je bilo, jedan broj u je to spominjeno, veliki broj ljudi kroz istoriju je bio, veliki broj ljudi kroz istoriju je bio, koji su počeli, koji su bili, govorili i tvrdili da su oni Mehdi. To je posebno bilo rašireno među sufijskim tarikatima Znači, šejih malo-malo, znači, dosta je bilo šejih koji ka e, ja sam sada Mehdi. I zato ako znate i one Ahmedije, znači e, Mirza Gula Ahmed, znači koji su polavili, on oni prvo tvrdio da je Mehdi, zatim da Isa, zatim na kraju da je poslanik. Znači, postepenost je bila. E, također se pojavilo, znači, mogo bi i spomenuti ime, međutim, imena nisu bitna, Znači, u nekih sufijskih danas koji kažu da znaju tačno godinu kada će doći Mehdi. Ili to bilo? Znači, koji su tačno znali godinu kada će doći Mehdi. Jedna, pogledajte te samote koji se desi. Dođe ta godina, jedan mislim govori 2000 i te dolazi Mehdi. Sigurno. Dođe 2000 i tad 2001, 2001 i 2002 Mehdi je, znači, nikako. Ljudi, znači, da kažemo se samo. Također, također, Mehdi je bio vezan za neke pokrete, aj tako da kažemo. Znači čak koji su za sebe tvrtili da su salafijske akide. E, da kažemo pogotovo, e, kada spomenemo pokrete u islam, e, pogotovo oni koji se, koji govore o džihadu i tako dalje, <coughs> <coughs> znači normalno, niko ne džihad, ali džihad koji ulema podržava. I nama nije bitno što zapad kaže. Bitno je da ulema. kaže negdje da je to oređo da sududi na ispramo putu i tom u smjari privatni. Dači tom u Tako da dosta među tim pokretima da kažemo, znači dolazi do to kulta Mehdie. Pa ćete vidjeti da među njima se zna desiti da se proglasi, da se proglasi Mehdio. Ja yeah, sam spominio nekoje braće i to se spomenuo večeras ovde u tom kontekstu. E uh, Tačno od prilike prije 30 godine, 1600 godine pojeđerje u mjesecu Muharramu. U saudijskoj arabiji je bio jedan čovjek koji se zval Juhayman. Čovjek koji se zval Juhayman ibn Muhammad al-Utaybi. Čovjek koji se zval Juhayman ibn Muhammad. To je čovjek je bio, ono mi danas kada kažem o takfirovci, od prilike, to je čovjek bio takfirovat z vremena. I zato danasni takfirovci nacjo oni ko czytają kniga Abu Muhammada al-Makdisia i drugi da ka jebo ima ibn Yusef ibn Juheimana zato što vai Abu Muhammad al-Makdisi je kniga idana sob de kod nas plasiraju obi koji misle da su na sunnatu radi. I zato znači, kad je neko daje takve knjige pod plaštom sunnata, govori o taguti i tako dađi znači, ovo kada vidiš znači što će musela raditi. Te čovjek Juhayman ibn Muhammad ili Udejbi je bir čovjek koji je, da kažem, nije čovjek bio, ali imali čačko, vlas nevjernička, nije nevjernička, taguti, treba islamska država, ne treba islamska država i tako dađi. Uglavnom, okupi ljude oko sebe i među njima je bio jedan čovjek iz plemena Kahtan ko Nega proglašeme Hedio. Nega proglašeme Hedio. I 1000 u prvog Muharrama, 1000 godine po, izgleda čime bilo 1980-te, po mom kalendar. Poče se počinje Ramza u Uju u Haram. Uđu u Mekanski haram. Naći danas možete na Youtube, znač, možete naći slike ovoga kada su ga uhabsili. Uju prvog Muharrama, Uju u, u Haram Mekanski. Znač, to znači da to znači će biti mjesec Muharrama. I fitna je trajala se do 17. Muharrama, kada su pobijeni. Znači, vlast, policija, sigurnost, uh, krajnje Saudis Karabije je pobila većinu. I fitna je trajala do ikindije namaza 17. dana, dana Muharrama. Ti su ljudi ušli i proklavili se da su oni Mahdi sredbenic Mahdija. I tražili su so ljudi da imdaju daju bejo. I opsti je našto haus. Znači, tak se, čak se tada nije davo ezan na monarama u, u, u harem. Nije se davo ezan. I tada normalno sa ovolema, ovaj, da to ne govorimo. Znači, nije potrebno da se rekli sto haridžije i tako da dalje. Znači, bez ikakve, bez ikakve dvojbe. I tada je poginulo, tada je poginulo prilike oko 100, 130 osoba. Oko 450 je ranjeno. I normalo znači, većina nisu su pobijeni. Koji nisu pobijeni, koji su hoćeni, koji se toga smaknuti. Znači, na njima su izvršene, izvršene, šarijatske, izvršene šarijatske da znači, pogledajte pogledajte te fitne. Dak znači, kažemo to proglašenje Mehdiom. Dak znači, je zadnje možda to proglašenje je bilo tada. Možda i sigurno i posle toga tamo bilo pa nekakih džunglama opreci ljudi koji se proglašivali proglašivala Mehdiom i odorali u in džunglu a malo se neko proglasio da je Mehdi ili da Isa i tako dalje. I zato se se Šeha rahmetullahi alejhi kad je prečao jednom, čije u kaže jednom mi, kaže došao kod nas jedan čovjek i kaže da su i rekao selam vale, alejkum ja mislići na Issa, Sine Marije mi kasi, ja sam Musa uglavnom bilo ljudi koji su se koji se tako koji se tako pojavljivali zbog čega dolazi do ovakvi stvari pogledaj, toh je stvari braćo nema su možda smiješni kad ovakvu spominje veći ti pogledajte ljudi koji su živili mađu lamo ovaj juhajman, ovaj ljudi i kahtan ljudi su živili mađu lamo tadi bilo ulema, tadi ših albani rahmatullahi alehi bio Medini, profesor na univerzitetu. Neće da ne kažemo šeht bin Baas, druga ulema, neđida, u Riyadu, i tako dađe, bil su prisvi. Međutim, pogledajte, što su ljudi uradili? Ušli u haram, a da kažemo, sve to bilo ono glasanje, neglasanje, čafir, nije čafir, tagut, nije tagut, tako dađe. I, to je dobro dokle je dobro. Da su usli Allah je što kaže za haram, ko u haram, da je siguran. Ono što su to, saurujem sušlo hram, biali dude. Da Allah džalšano sačuva vas, da im se ljudi pokore. Čak su prvi dan rekli, sada će doći vojska ispod koje će zemlja propasti. Kao došlo neki predaj, među ljudi predajam posti i Da je vezano za Mehdi, međutim može biti vezano za Isa kao što. Reč doći će sad vojske ispod koje će zemlja propasti. Kad nije to došlo, rekli su neće biti sutra, biće za četiri dana, odloženo. Znači, ka su videli, Đelšanu, Subhana, ljudi da će kas videli, da Allah džalšano sačuva vas, bratraže su na salati iskormenjaji sarfiskog. Pravca. Zbog čega je došlo do ovakvih stvari? Prva stvar došla je do ovakvih stvari radi, radi nerazumijevanja hadisa u kojima se govori i uzimanje koji su hadisi vjerodostojni, koji hadisi nisu vjerodostojni, kako ih povezati, kako ih shvatiti. Jer u veliki broj hadisa, znači, hadisi su izmišljeni. E, druga stvar jeste, da kražemo, ne neveza sa ulemom. I u svoj vremenu se bratili u Lama i rekli, je li je li može ovaj da bude Mehdi? Han je li ne može da bude Mehdi. Zato što Mehdi ima teitev uslu. Znači vidjeli bi jel takav izgled. Jel potom aga Hasana Hilovu. I zato šehe Albani, slušao se na kasetke, šehe Albani govori o svom životu. I kaže, međutim šehe govori sa to, ono, smije se. I kaže, došli su tada, na čubisu, došli u kontakt s šeheom. Prijenom što so učinili u Hranemu. Ali š i smijavajući njih. Kaže, ja se tada smio i še se smije dok, dok je to govorio, kad ja sam rekao, ha, ne može među vama me biti Mehdi. Mehdi mora da dođe sa istoka. Znači, se da tako kažemo i smijavao njima, zbog čega? Zato što imao kod sebe znanje. I zato to je ono kada, što smo spomnili u prošlom predavanju, Alavas sam gradu, a kažemo, da ove stvari, da su u nemi jednostavne. Znači, u nemi su ove stvari jednostavne. Zbog čega su im jednostavni? Zato, što imaju znanje. zato što imaju znanje. Još jednom zato što imaju znanje. Jer kao što se prenosio telefona. Da kažu da kada dolazi fitna, vidije samo ali, Vidije samo Lema. A kad fitna odje, kad prođe, vidije i Arim Ali kad fitna dolazi, vidije samo ali. I zato kada bi se vrajati na, da kažemo, greške islamskih pokreta u ovom vremenu, u ovom stoljeću, kao što je bilo u Siriji, u Iraku, u Alžiru, pa se ovo kažem greške islamskih pokljeta. Znači, kažem greške islamskih pokljeta. Normalno, su i taguti, a to su bile greške islamskih pokreta. I tije su greške koštale desetinama hiljada žrtava. Samo je znalo u jednom gradu da bude po 25 do 30 hiljada žrtava. Međutim, gdje su ti islamski pogriješili? Pogriješili se zato što se nije savjetovali sa uleman. I zato Ših Mešhur, da ga nagradi, jednom svoje knjizi, i spomenuo razgovore koji su se odvijali između ljudi koji su bili u Alžiru, islamista, i šeha Albanija, i šeha Usaimina, i Šeih Midbaza, i druge uleme. Kako su im oni govorili, obaveza vam je da se vratite, da se predate, da ostavite oružje, upravite fitnu. Čovjek, iako je nevjernik sto postao, šehim je govorio, kaže da je čovjek, ako je počinio vladar kufr, jasan ko dan, ko sunce, ako misliš da, dot, ako nisi siguran ako nemaš snagu, ako nemaš jačinu, ako će to proizvasti da se proliva kr nedužni ljudi, zabranite to da činiš. Međutim, nisu slušali. Znači, niti ovdje, niti, nisu imali veze sa kim, nisu imali veze sa ulemom. I zato se dešavali te svar. I zato vam kažem. Znači, danas imamo islamske pokrete. Znači, imamo ovaj pokret, imamo ovaj pokret, imamo pokret. Nas interesuju pokret. Nas interesuje ulema i govor uleme. I zato pokretam da se odgajemo na govoru u Lemi. Da se odgajemo na Kur'an. Na hadisma poslanika sallallahu a sallam. I zato to vremenu, pogledajmo, kad je bio še šeheh Albani, ti neki su so se smijavali šehehu i govorili šeheh podučava ljude kako će pomicati prst u namazu. A mi kaže, podučavam ljude kako će pomicati prst u džihadu. Međutim, taj džihad bio u mnogoj osjećama proti muslimana. I hiljeda muslimana, i djeca i žena se izgnuo radi toga. Pa pogledaj kako se obestinilo ono što je govorio im ših, ono što je im govorilo u lama. Nije ovo ne kažemo, moć u laminu. Govorimo samo zato što znaju ove hadis, Zato što zaju ove hadis i zaju kako je sebe poslupo u to vreme. Kako je ne savjetov oboga, kako je ovaj savjetov ovoga. I zato kažemo, znači, ovom događaju, ovo je fitne harama, na primjer, kada vidim. A možem, ako hoćemo da kažemo ako hoćeš da kažeš, ako hoću da kažem. Da kažem, da kažem mm. I drugi fitnar koji se desili. Znači, vidimo kako je greška bila zato što ljudi nisu bili vezani za uđenom. Znači, to je stvar jednostavna. I zato, inša Allah, itala, možda nekada, da naprimo jedno sjele jedno predavanje gdje ćemo vidjeti u tim glavnim stvarima, u prošlom stoljeću. Jer zato, zato što nam je bitno, bitno draga brać, mi smo mladi ljudi. I većina mladih ljudi je puna snagi. I odlika i osobina mladih ljudi da ponekad hoće nešto na brzinu da uradi. Međutim, kada gledamo govor u leme, i kada slušamo u Lemu naše, i šehove naše, vidimo i kako govore fino, stalo ženo, jednostavno. I zato ulema u toj svojoj mladosti pravi greški. I zato ulema, zato ta omladina koja je bila, govorila je, ma, jesu, kaže Albaniju sa imi, to je jesnaša u leme. međutim, oni su stari ljudi, ne znaju. Da go on to razumiju, kao što mi razumijemo. I se pogleda, aj. znači pogleda žena, pognula, žene, djeca, toga. I zato danas zato danas ćete vidjeti također one koji smo spomenuli, koji se razivaju tekfirovcima. Kako će reći, jesu mi ja prihvatam. Od vidim, še bin Baaz kaže da ko ostavi namaz da je nevjernik. Še bin Baaz kaže da onaj ko ostavi namaz da je nevjernik. Međutim, vamu, gdje je še bin Baaz rekao za određene ljude, da su to haridžije, za one ljude od koji oni uzmaju vjeru, on će reći, man, še je ostario. Še ih ne znao. Znači, vrla Đelšanu sačuvao tih iskušenja. Ove stvari su uopšte bitne za ovaj ummet. Kako razumijeti ove događaje? I zato, draga prečuk, još jednom vam ponavljam, da je u lama pozivno obratila pažnju na ove adisa koji se govore o pitnarucima. U kojima se govori o pitnarucima. Znači vraćam se još jednom pa kažem da je također jedan broj tih pokreta Znači, koji su vezani za džihad, znači, koji mnogo se vežu za džihad, <coughs> normalno, ja još jednom kažem da niko ne usporava. nači sve one vrste i ona džihad koji je spomenula na naša ulam. Ma džiti danas, na primjer, imate jednom, na primjer, neki danas komentari su znači, pojavu određenih muđahida na određenih mjestima sa nekim osobama koji se spominju nekim hadisom. Znači, ne uopšte sa pojavom, u smizu da će mehdi doći isto kao iz Horsan, gd neke osobe koji su se spomenule u nekim slabim predajama kažu ta osoba je ta i taj čovjek. Ta osoba koji se spominje u tome Disu, ali je manio, tako i kaže to i to, kaže ta osoba je danas ta i taj čovjek. Da, vlađer štano čuma, znači da ljudi koji se pripisuju Koranu i Surinatu, da, da takve stvari govore. Normalno, u svakom slučaju, znači mi znamo da sad čovjek koji rekne neku riječ, će za sve to biti, znači za to čovjek biti odgovore. I sada to razumijevanje, ovih stvari je bitno da razumijemo, Ona kao kako je došlo, ono što možemo spomenuti, što smo vidjeli iz hadisa, jeste da u kada govori o vremenu kada će se pojaviti Mehdi, kaže ovako, kaže to je da će se pojaviti ili sa Isaom, ili malo prije Isa. Znači, znači ne zna se tačno. Hoće li su isto vrijeme pojeli, ti li se Mehdi poja, ali znaje se iz onog hadisa, kojeg smo vidjeli, na osnovamo u muslimu, vidjeli smo, da će do da će se susresti, ko, da će se susresti Mehdi, da će se susresti Mehdi, zajedno jedno sa Isam, za jedno sa Isam, uh, Ta vojska, to se kazuo, ta vojska se spremila za borbu protiv Dajjala. Ta vojska, na čem čelu bio Mehdi, spremila za borbu protiv Dajjala, pita da im doči Isa, znači kao što jedan ulema kaže, tečno tako, znači doči Isa da im pomogne. Doči Isa da im pomogne. I onda šta će se dalje dešavati? Znači za vrijeme Isa alejselam, od ubi Isra daddjala, od fitne daddjala, do Isa ska je Julio znači i, i Majuja, da da. znači vidimo kako bude, inshallah taala će se dećen. Pedavaj. Neka sa Allahu subhanahu wa taala si nagradi, da inshallah taala ovo naše druženje nađemo na vagi naših dobrih djela i na sunnetu da. da se smiluje nam. Ina šorio lamin. Dima Allah je l-lashanu podari jannat i da nas. Ujannatu, ovako kao što nasi okupio, na te da ako. wa sestakfirullah, li wa lakum, pa